Misterele Parisului, pista 5 Floarea Mariei nu auzise ultima parte a convorbirii dintre Cuțitar și Rudolf. Se urcă într amândoi cu tovarășul ei de drum și plecară. La ce te gândești, copila mea? Întâlnirea cu cuțitarul ți-a fost neplăcută, nu-i așa? Eram atât de vesel amândoi. Din potrivă. E o împrejurare fericită pentru noi, domnule Rudolf. Cuțitarul vă va putea fi de folos. Oare omul ăsta nu trecea drept unul dintre obișnuiții tavernei ca să mai putem crede că ar avea oarecare simțăminte omenești? Nu știu, domnule Rudolf. Înaintea scenei de ieri îl vedeam adesea. dar de-abia vorbeam... Și-l socoteam la fel de rog ca și pe ceilalți. Să nu ne mai gândim la asta, micuța mea, floarea Mariei. Mi-ar părea rău dacă te-aș întrista. Eu care voiam să te fac să petreci o zi bună. Oh, sunt foarte fericită. E atât de multă vreme de când am mai ieșit din Paris. De când cu escapadele în cabriolete cu rigolet? Doamne, da. Atunci era primăvară. Dar acum, deși e aproape iarnă, plimbarea îmi face tot atâta plăcere. Ce soare minunat, uitați-vă la micii nord randafirii de colo, colo, și această colină, și casele acele drăgălașe, albe, în mijlocul arborilor, și mai au încă frunze, e de mirare, în luna noiembrie, nu-i așa, domnule Rădois? Da. <gântu -i> Dar la Paris, frunzele cad atât de devreme. Și colo, cârdul ăla de porumbei. Da, le văd. Iată că se așează pe acoperișul nei mori. Da. <laughs> la țară, să tot privești, totul ești atât de înveselitor. E o plăcere, Floarea Mariei, să vadă omul cât ești desimțitoare la aceste nimicuri care fac farmecul priveliștilor câmpenești. Și colo, focul ăla de paie în câmpul arat, învăluitorul fum alburiu ce urcă spre cer, și plugul cu cei doi cai blânz, voinici, și, Dacă aș fi bărbat, câte mult mi-ar plăcea să fiu plugar. Să fi în mijlocul unui ogor atât de pașnic, Să calți pe urmele plugului, Adâncindu-ți privirea departe, în pădurile bătrâne, Pe vreme ca asta, de așa de pildă, Cum ți-ar mai veni să cânți unul din cântecele-acele atât de duioase Care ți se storc lacrimi? Nu, fata mea. Dar dacă vrei să fii drăguță, apoi să mai cânți încă o dată când ajungem la fermă. Ce fericire! Mergem la o fermă, domnule Rudolf? Da, la o fermă ținută de doica mea. O femeie bună și cinstită care m-a crescut. Și o să bem lapte? Da, lapte, smântână delicioasă. Dacă dorești, și unt pe care gospodina o să-l bată în fața noastră Și o oh, proaspete de tot Pe care o să le luăm chiar noi din coteț? Desigur Și -o să mergem să vedem vacile în staul? O, oh, te cred Și la mulgătorie? Și la mulgătorie Și la porumbar? Sigur, și la porumbar ai, domnule Rudolf, nu-mi vine să cred Ce o să mă mai bucur? Ce să minunat? minunată Dar ce ai? Ce ai, floarea Mariei? Ce te-a îndurerat? Nimic. Nimic, domnule Rudolf. Iertați-mă că m-am întristat. Nu -o, -o, o să las în seamă. N-am nimic, vă jur. E ceva trecător. Vreau să fiu veselă. Dar, Adineaură, era atât de voioasă. Tocmai de aceea. Mă prind că te gândeai la trandafirul acela. Îți pare rău, sunt sigur că nu ne poate însoți la fermă. Vietul trandafir. Ai fi fost în stare să-i dai și lui să mănânce un pic de smântână, nu? Ah, oh, ce turlă frumoasă! E turla de la Saint-Denis. O biserică minunată. Vrei să o vezi? Să oprim trăsura? De când sunt la țața, n-am mai intrat în nicio biserică. N-am cutezat. În închisoare din potrivă. Îmi plăcea atât de mult să cânte în timpul slujbei. Și de joia verde îmi plăteam jerbe atât de frumoase pentru altar. Dar Dumnezeu e bun și iertător. De ce te teamă să te rogi să intri într-o biserică? Nu, no, nu, no, nu, no, domnule Rudolf. Ar fi ca o nelegiuire. Destul că-l necinstim pe Dumnezeu în altfel. Floarea Mariei, vreau să te întreb ceva. Până azi, ai iubit pe cineva? Oh, niciodată. De ce? Ați văzut doar ce fel de oameni vin de la tavernă. Și ca să iubești, trebuie să fii cinstit. Cum așa? Să nu depinde decât de tine. Să poți. Dar știți, dacă nu aveți nimic împotrivă, domnule Rudolph, vă rog să nu mai vorbim despre asta. Fie copilul meu. Să vorbim despre altceva. Dar. Ce ai de mă privește astfel? Iată. Iară frumos și domnii tale, necați în lagre. Te-am mâhnit cu ceva? Ah, din potrivă, dar sunteți atât de bun cu mine că -mi vine să plâng. Și apoi dumneavoastră nu mă tutuiți. În sfârșit, s ar zice că m-ați luat la plimbare numai de dragul meu. Atât de mulțumit păreți că mă vedeți fericită. N-a foarte ajuns că m-ați apărat ieri. Acum, am dat prelejul să petrec cu dumneavoastră o zi ca asta. Adevărat. Ești fericită? O să treacă multă vreme până să pot uita această fericire. Fericire atât de rară. Da, foarte rară. Pe legea mea, în lipsa bucuriilor pe care nu le am, îmi fac câteodată plăcerea să visez la ce aș dori să am. Și-mi zic, iată, iată ce aș vrea să fiu. Iată bogăția la care aș răvni. Dumneata, Floarea Marie, nu ai câteodată vise de felul acesta, cum se zice, castele în Spania? O linioară, da, în închisoare, înainte de a fi căzut pe mâna taței. Îmi petreceam viața visând și cântând. Dar de atunci, asta mi se întâmplă mai rar. Dar dumneavoastră, domnule Rudolf, la ce ne Eu? Aș vrea să fiu... Bogat, foarte bogat, să am slugi, trăsuri, o casă, să frecventez lumea bună, să mă duc în toate zilele la teatru. Dar dumneata... Oh, eu nu am pretenția de mari. Aș vrea să am bani să-i să datoria și să mai am o mică sumă până găsesc de lucru. Apoi o cameră drăguță, curățică. Din care se pot vedea arborii în timp ce lucrez. Multe flori la ferestre. Desigur, și... să e la țară dacă s-ar putea. Și cam asta e tot. O dăiță, să ai de lucru. Fără asta nu se poate. Dar când e vorba numai de dorinți, îți îngădui și mai mult. N-ai vrea să ai trăsuri, diamante, rochii frumoase și... Nu, aș vrea chiar atât de mult. Vreau libertate! Să trăiesc la țară și să fiu sigură că nu mor la spital O, oh, asta mai ales, să nu mor acolo Iată, gândul ăsta mă frământă cel mai des și e groaznic ah, Noi oamenii ăștia săraci mm, Nu e vorba de sărăcie Dar când ești moartă Ei Mai știi ce se întâmplă cu tine pe urmă? Nu Era o fată pe care a cunoscusem la închisoare A murit la spital I-au dat trupul pe mâna ălor a ce despică morții Vai ce groaznic! Dar cum îți vine în minte nefericită copil asemenea gânduri sinistre? Am irați-ne așa neașat Rudolf, că mi-e rușine. După moartea mea... Hai, Doamne, dar nu mi-a mai rămas decât asta. Rudolf se gândea la mama acestei biete făpturi. Mama ei. Poate era fericită, bogată, respectată. Respectată, bogată fericită, și copilul ei, pe care fără îndoială că l-a jertfit rușinii, părăsise podul cuvai ca să intre în închisoare, iar închisoarea pentru văgăuna codașei. Din această văgăună putea să ajungă să moară pe mindirul unui spital, și după moartea ei... Iertați-mă, domnule Rudolf, nu ar trebui să am asemenea gânduri. M-ați luat cu dumneavoastră ca să fiu veselă și eu vă spun lucruri atât de triste, atât de triste. Doamne, nu știu cum se face, dar e fără voia mea. Niciodată n-am fost mai fericită ca astăzi și totuși, în fie ce clip îmi vine să plâng. Nu sunteți supărați pe mine, nu-i așa, domnule Rudolf. De-al minter, vedeți, mi-a trecut tristețea, s-a dus așa cum a venit, repede de tot. Iată, acum nici nu mă mai gândesc la toate astea. Voi fi înțeleaptă. uitați vă la mine, domnule Rudolf, priviți-mă în ochi. Te rog, la mea, să nu te simți stânjenită. Fii veselă dacă îți vine să fii veselă, tristă dacă îți place să fii tristă. Doamne, eu care îți vorbesc, am și eu câteodată ca și dumneata gânduri negre. Aș fi foarte nenorocit dacă ar trebui să mă prefac vesel fără să fiu cu adevărat. Cum, domnule Rudolf? Sunteți și dumneavoastră trăiesc uneori? <hî>, fără îndoială. Viitorul meu nu e deloc mai frumos ca al dumii N-am tată, nici mamă. Dacă mă îmbolnăvesc, din ce am să trăiesc? Cheltuiesc tot ce câștig. O, faceți o greșeală, o mare greșeală, domnule Rudolf. Ar trebui să depuneți la casa de economii. Mie, toată nenorocirea mi s-a atras de acolo când am pus banii mie deoparte. Cu 200 de franci în pungă Un lucrător nu e niciodată la cheremul cuiva Niciodată în încurcătură Și adesea o strânturare E un sfetnic prost E foarte cu minte spus Foarte bine gândit, mica mea gospodine. Dar 200 de franci De unde să strâng eu 200 de franci? Păi, domnule Rodolfi, e foarte ușor Să facem puțină socoteală Da nu ne așa câteodată până la 5 franci pe zi Da, asta numai când lucrez Trebuie să lucrați zilnic. Sunteți oare de plâns? O meserie frumoasă ca a dumneavoastră, pictor de ivantai. Dar munca asta ar trebui să fie pentru dumneavoastră o plăcere. Vedeți? Nu sunteți cu minte, domnule Un lucrător poate trăi bine, chiar foarte bine, cu 3 franci. Vă rămâne așadar 2 franci și la sfârșitul lunii 60 de franci economisiți. 60 de franci pe lună. Păi asta e o sumă! Da, dar e atât de plăcut să hoinărești, să nu faci nimic Domnule Rudolf, vă sună încă o dată, n-aveți mai multă judecată decât un copil Ei bine, bine fetița mea, voi fi cu minte, o mică moralistă ce ești Îmi dai idei bune să știi, nu m-am gândit la asta Adevărat? Dacă știi câtă plăcere îmi faceți Veți pune deoparte doi franci pe zi, nu așa? Da, bine. Voi economisi doi franci pe zi. Adevărat? Adevărat? <laughs> îți făgăduiesc. Îți făgăduiesc. Să vedeți ce mândru veți fi când veți avea primele economii. Și nu e de ajuns. Dacă îmi făgăduiți că nu vă supărați... O, oh, îți par oare atât de supărăcios? Nu, desigur. Dar nu știu dacă se cuvine. Oh, se cuvine să-mi spui orice floarea Mariei. Bine, în sfârșit, dumneavoastră care se vede că, de fapt, sunteți mai multă decât arătați, cum de puteți veni în taverne ca acea țațăi? Dacă nu veneam acolo, floarea Marie, n-aș fi avut plăcerea să merg azi la țară cu dumneata. E foarte adevărat, dar asta nu schimbă nimic, domnule Rudolf. Iată, sunt cât se poate de fericită de ziua asta. Ei bine, aș renunța cu dragă inimă la una asemănătoare, dacă știi că vă cășunez vreo supărare. Din potrivă. Dacă mi-ai dat sfaturi atât de cuminți... Și le veți urma? Ți-am făcăduit pe cinste. Voi pune deoparte în fiecare zi câte doi franci. Acum că ești mulțumită de mine, putem să ne distrăm, cum spuneam ora, clădind castel în Spania. Asta costă puțin și nu mă vei ține de rău că sunt risipitor. Nu. No. Atunci să înălțăm cartelul dumneavoastră în Spania. Nu, întâi pe al tale, Floarea Mariei. Să vedem dacă îmi veți ghici dorința, domnule Rudolph. Domn. Să încercăm. Să zicem că drumul ăsta, vorbesc de el pentru că ne aflăm aici. E drept să nu mergem prea departe. Să zicem, deci, că drumul acesta ne duce într-un sat fermecător, foarte depărtat de șoseaua principală. E multă liniște." E situat la jumătatea coastei și e presărat de mulți, mulți arbori." Și e foarte aproape de un mic râuleț. Exact, un râuleț. La capătul satului se vede o fermă frumoasă. De o parte a casei e o livadă, de cealaltă o minunată grădină plină de flori." Parcă le văd, omule Rudolf. La parter. O bucătărie mare pentru oamenii fermei, și o sufragerie pentru rând de șaică. Casa are perdele verzi. Iată de vesel, nu e așa, domnule Rudolf? Perdele verzi. Sunt cu totul de părerea a dumitalei. Nimic nu-mi veselește mai mult decât niște perdele verzi. Desigur, fermiera va fi mătușa dumitalei. În înțeles și va fi o femeie foarte bună. Excelentă! Și te va iubi ca o mamă. Dragă de ea, trebuie să fii atât de plăcut să fii iubită de cineva. Și ai iubit o mult și dumneata? Oh, o oh, da, o voi iubi. Și apoi o voi ajuta la lucru. La cusut, la rânduitul rufelor, la spălat, la strângerea fructelor pentru iarnă. Cu un cuvânt, la toată gospodăria. Nu va avea să te plângă de trântăria mea, vă asigur. Demineața... Așteaptă puțin fetiț. O, oh, ce nerăbdătoare ești. Să termin întâi cu descrierea casei. Haide, haide, domnule pictor. Se vede că aveți deprindere de a zugrăvi peisaje frumoase pe ivantaile dumneavoastră. <gătări> Vorbăreață mică ce ești. Lasă-mă odată să-i cu casa. O, oh, e adevărat răncănesc, dar e atât de plăcut. Domnule Rudolf, vă ascult. Terminați cu casa fermierei. Așa. Odaia dumii e e catul întâi. Odaia mea? Ce fericire! Vedem o, daia mea, vedem. o daia dumitale are două ferestre care răspund spre grădina cu flori și spre o pajiște la capătul cărora curge râulețul. De cealaltă parte a râulețului se ridică o colină cu castan bătrân, în mijlocul cărora se zărește clopotnița bisericii. Cât de frumos! Cât de frumos, domnule Rudolph! Asta te înbise să stai mereu acolo! <laughs> Trei sau patru vaci frumoase. Pasc pe pajiștea care e despărțită de grădină printr-un gar de măcești. Și de la fereastră mea pot vedea vaci. Oh, desigur! Va fi una pe care o voi iubi mai mult, e așa, nu așa, domnule Rudolf? Și o să-i fac o legătură frumoasă la gât cu o talangă și o să o deprin să mănânce din mâna mea. Oh, e toată albă. E tânără și o cheamă Muzet. Au, oh, ce nume frumos! Săraca Muzet! Cât ți dragă! O să terminăm întâi codaia, mari Mariei. Așa. Vă să zic că pereții sunt acoperiți cu o frumoasă pânză colorată, cu perdele la fel. Un copăcel de trandafir și un imens curpen alben acoperă zidurile fermei de o parte și de cealaltă, și înconjoară ferestrele dumitale. Așa că în fiecare dimineață n decât să întinzi mâna ca să culegi un mănunchi frumos de trandafir sau un fir de caprifor. Oh, domnule Rudolf, ce pictor iscusit sunteți! De, acum, iată, spunem cum îți vei petrece ziua. Să vedem cum. Bun. Mai întâi, buna dumitale mătușă te va deștepta să rătundeze de drăgăstos pe frunte. Ah. Îți va duce o ceașcă mare cu lapte cald pentru că ești, biată copilă, cam slabă de piele. Vai. Te îmbraci Dai o raită prin fermă, o vezi pe miuzet, vezi puii dumitale, porumbei, florile din grădină. La ora nouă, sosește pedagogul dumitale mm. care te învață carte. Pe da. meu? Da. Înțelegi, înțelege doar că trebuie să înveți să citești, să scrii, să socotești ca să o poți ajuta pe mătușa dumitale la treburile mm, ferme. Da, e adevărat, domnule Rudolf, nu m-am gândit la asta. Trebuie să învăț să scriu ca să-mi pot ajuta mătușica. După lecții, te vei îngreji de rufăria casei sau îți vei broda o frumoasă bonetă țărănească. Vrodou două ceasuri vei lucra la temele date de învățător da. și apoi vei pleca cu mătușa să faci o plimbare frumoasă. Vara să vei coasa și iar toamna lucrătorii de pe alături. Vei fi ostenită de-a binele, și te vei întoarce cu un braț de ierburi proaspete de pe câmp culese de dumneata pentru scump admitale miuzet. <laughs> Fiindcă te vom pe pajiște, nu e așa, domnule Rudolf? <laughs> Rânduială! Se află acolo peste răureț un podeț de lemn. La înapoiere s-au făcut orele șase sau șapte. Ah. În acest răstimp... Un foc bine încins arde în brutăria marea ferme, te vei încălzi un pic și vei schimba câteva vorbe cu oamenii vretnici care întorci de la câmp și iau cina, după care ei și dumneata masa cu mătușa dumii o Câteodată preotul sau vreunul din prieteni în casei se așează cu voi la masă. După asta citești sau lucrezi în timp ce mătușa dumii joacă o parchidă de cărți. La zece... Ea te sărută pe frunte, te urci la dumneata, iar a doua zi de dimineață viața reîncepe de la capă. Ah, aș putea trăi așa o sută de ani, domnule Rudolf, fără să mă plictisesc o singură cred. Asta încă nu-i nimic. Rămân duminicile și sărbătorile. Și în acelea? Te faci frumoasă, te îmbraci în mândrul porțelanesc, cu fermecătoarele bonete rotunde care îți vin atât de bine. Te urci în gabrioleta de Nuiele, împreună cu mătușa dumitale și cu Jacques. Argatul fermei. Da, ca să mergi la slujba mare din sat. Apoi, în vara, nu vei lipsi cu mătușa dumitale de la toate serbările din palohile vecine. Mm -hmm. Ești atât de drăguță, de blândă și de bună gospodină, mătușa dumitale te iubește atât de mult, parohul are o părere atât de bună despre dumneata, încât toți tinerii gospodari din împrejurim vor să te poftească la joc. Căci așa începe întotdeauna căsătorile. Astfel, treptat, treptat, o să-ți placă și ție unul. Și cine știe? Dar ce ai? Ce ai, Floarea Marie? Domnule Rudolf, dar să vreți, m-ați mâhnit adânc. Am crezut o clipă în acest rai. Dar, dragă copilă, acest rai există. Iată, privește! Fata își mecanic capul, se găsea pe culmea unei mici coline, minunatul sat, situat la jumătatea coastei, ferma, pajiștea, vacile frumoase, râulețul, delușorul cu castanii, biserica îndepărtare, tabloul era ievea sub ochii ei. Nimic nu lipsea, până și miuzet, frumoasa jungă albă, viitoare ei favorită. Acest fermecător peisaj era luminat de un strălucitor soare de noiembrie. Frunzele galbene și purpurii ale castanilor mai împodobeau încă arborii ce se deslușeau pe albastrul cerului. Ei bine, Floarea Marie, ce zici? Sunt un pictor bun sau nu? Cum se face, domnule Rudolf? Dar, Doamne, trăiesc oarea sau e un vis? Avec mi teamă. Cum adică? ceea ce mi-ați spus? Nimic mai simplu copia mea. Fermiera e doica mea. Aici am fost crescut. i am scris diz de dimineață că voi veni să o văd. Am pictat după natură. Ah, prin urmare, e adevărat, domnule Rudolf. Da, fetița mea. Ferma la care Rudolf o adusese pe guristă era situată pe marginea satului Bucăval, o mică parohie singuratică, neștiută, înfundată în plaiuri și la o depărtare de vreo două leghe de Ecuen. Tresura prin indicațiile lui Rudolf, coborâ pe un drum povârnit și intră pe o lungă alee străjuită de cireși și de meri. Trăsura înainta fără zgomot pe un covor tesut din acel gazon fin și tuns, care de obicei acoperă cele mai multe din drumurile vicinale. Fata tăcută, tristă, era stăpânită de un dureros simțământ pe care cu greu și-l ascundea, iar Rudolf își făcea o vină din faptul că l a pricinuit. După câteva clipe, trăsura trecut prin fața porții principale a fermei, își continuă drumul de-a lungul unui cărpiniș și se opri înaintea unui mic portic de lemn rudimentar acoperit de jumătate de oviță de vie vârtoasă cu foile împurpurate de toamnă. Iată-ne ajungi, Floarea Mariei. Ești mulțumită? O, da, domnule Rudolf. Totuși, cred că-mi va fi rușine de fermieră. Nu mă voi încumeta niciodată să o privesc. Și de ce copila mea? Aveți dreptate, domnule Rudolf. Ea doar nu știe cine sunt. <laughs> A, dar iată Bună ziua, scumpă, doamnă George. După cum vezi, suntem punctuali. Birjar, poftim banii. Doamne, domnule Rudolf, iertați-mă, ar da drumul trăsurii. Dar, țața vai, trebuie să mă napuiesc la ea încă asta seara. Dacă nu, mă va săcoti o foață? Hainele de pe mine sunt ale ei și sunt datoare. Fii pe pace, copila mea, Eu trebuie să-ți cer iertare. Iertare? Și de ce? Că nu ți am spus mai devreme. Nu-i datorez nimic taței. Și vei putea schimba această mărșavă îmbrăcăminte pe o alta care, bună doamnă, Jorge, ți-o va da. Are straie pe măsura dumitale și ți le va împrumuta bucuros să ai cu ce să te îmbraci. După cum vezi, și-a și început rolul de mătușe. Cum? Nu mă mai întorc la Paris? Voi putea rămâne aici? Doamna mi-o va îngădui? E cu putință. Acest castel din Spania e a Ievea. Era ferma asta. Iată-ți visul împlinit. Nu. No, prea ar fi frumos. Prea mare fericirea. Niciodată o fericire nu poate fi mai mare. Floarea Maria. Fie-vă milă, domnule Rudolf, și nu mă mai amăziți. Prea ar durea dacă ați face -o. Draga mea copilă, crede-mă. Da. Vei putea, dacă îți convine, să duci chiar de azi, lângă doamna George, viața liniștită al cărei tablou te-a fermecat atâta mai adinea Cu toate că doamna George nu ți mătușă, ea va avea pentru dumneata, după ce te va cunoaște, cea mai duioasă afecțiune. Vei trece drept nepoata ei în fața oamenilor de la fermă. Această minciună nevinovată îți va crea o situație mai avantajoasă. Încă o dată, dacă îți place copila mea, Îți vei putea împlini visul de adineauri. Îndată ce vei fi îmbrăcată ca o mică fermieră, ne vom duce să o vedem pe viitoarea dumitale favorită, Miuzet, frumoasă juncă albă, care nu așteaptă decât legătura de cât pe care i-ai făgăduit-o. O să dăm apoi o raită și pe la prietenii dumitare, porumbei, apoi la mulgătorii. Vom Vom cutreiera în sfârșit toată ferma. Vreau să-mi țin făgăduiala. Domnule, Rudolf, sunteți oare un înger al lui Dumnezeu că faceți atâta bine nenorociților, fără să-i cunoașteți măcar, salvându-i de rușine și de mizerii, Dragă mea copil, deși sunt foarte tânăr, am suferit destul în viață. Asta o să-ți explice sentimentele mele de milă pentru cei în suferință. Floarea Mariei, sau mai bine zis Maria. Du-te cu doamna Jorge. Da, Maria." Să-ți păstrezi de aici înainte numele acesta blând și frumos, ca însăși chipul dumitale. Înainte de a pleca, vom mai vorbi și te voi părăsi încântat că te știu fericită. Fata nu răspunse nimic, se apropie de Rudolf, în îngenunchie pe jumătate și luându-i mâna o duse respectos la buze cu o mișcare grațioasă și plină de cuvință. Apoi o urmă pe doamna Jorge, care o privea cu un profund interes. Rudolf se îndreptă către curtea fermei și îl găsia acolo pe omul cu statura înaltă, care în ajun, travestit în cărbunar, venise să-l prevină de sosirea lui Tom și a lui Sara. Merv, acesta era numele personajului, avea aproape 50 de ani. Câteva șuvițe albe poleiau cu argint două smocuri de un blond deschis, care se încârlionțau pe cele două laturi ale capului său, aproape în întregime chel. Fața lui lată, roșcovană, era complet rasă, afară de niște favoriți foarte scurți de un blond aprins, care nu depășeau nivelul urechii și care se arcuiau pe obrajii lui bucălat. Cu toată vârsta și trupeșia lui, mărf era viuoi și puternic. Deși rece din fire, fizionomia lui era binevoitoare și totodată hotărâtă. Purta o cravată albă, o vestă largă și o redingotă neagră cu pulpane mari. Pantalonii de un cenușiu verzui din același postav cu ghetrele cu nasturi de sidef îi ajungeau până la jartiere. Ele lăsau să se vadă ciorafi de călătorie de lână înălbită. Îmbrăcămintea și înfățișarea lui bărbătească aminteau tipul desăvârșit al aceluia pe care englezii îl numesc un gentilom fermier. Ne grăbim să adăugăm că Murph era într-adevăr un gentilom englez, dar nu fermier. Au trecut câteva zile. Maria... Așa o vom numi de aici încolo, pe guristă, mulțumită îngrijirilor doamnei Roge, nu mai era de recunoscut. O scufită drăguță, rotundă, țărănească și două cusițe de păr bălai îi încadrau obrazul feciorernic. O bogată broboadă de muselin albă îi se încrucișea pe sân, acoperită pe jumătate de pătratul unui șorț de tafta. Lumina albastră și trandafirii se reflectau pe fundul întunecat al unei rochii de un cafeniu palid, părând croită special pentru ea. Fizionomie ei exprima o adâncă reculegere. Anumite stări de fericire senină transpun sufletul într-o nespusă tristețe, într-o cuvioasă melancolie. Rudolf nu fu surprins de gravitatea înfățișării Mariei. Se aștepta să o găsească așa, voioasă și vorbăreață, și ar fi făcut despre ea o idee mai puțin bună. Contact desăvârșit nu făcu nicio aluzie la frumusețea ei, deși era plină de puritate și strălucire. Rudolf simțea că s-a săvârșit ceva sole, măreț în această izbăvire a unui suflet smuls viciului. Petreseturile serioase și resemnate ale doamnei George. Se vedea urmele unei lungi suferințe, ale unor profunde dureri. O privea pe Maria cu o duioșie și cu o compătimire aproape maternă. într atât de atrăgătoare erau gingășia și blândețea acestei fete: Iată pe copila mea! Vine să vă mulțumesc pentru bunătatea dumneavoastră, domnule Rudolf, spuse doamna George, învățișându-i pe Maria. La cuvintele copila mea, Gurista și-a întoarse încet ochii mari către protectoarea ei și o privi câteva clipe cu o expresie de nespusă recunoștință. Mulțumesc pentru Maria, iubită doamnă George. Merită această duiasă grijă și o va merita întotdeauna. Domnule Rudolf, mă înțelegeți? Mi-așa că nu găsesc cuvintele potrivite. Emoția dumitale ține loc de orice răspuns, Maria. Oh, își dă seama că fericirea ce a fost dată ține de providență. Prima ei pornire, intrând în camera mea, a fost să se lase în genunchi în fața crucifixului meu. Pentru că, mulțumite dumneavoastră, domnule Rudolf, pot acum îndrăzni să mă rog. Murph își întoarse brusc spatele, răceala lui britanică, demnitatea lui de gentil om englez... Nu îi îngăduiau să arate cât de mult îl mișcaseră cuvintele simple are Mariei. Rudolf se adresă Mariei: Copila mea, am ceva de vorbit cu doamna George. Prietenul meu, Mărf, o să te întovărășească prin fermă și te va face cunoștință cu viitorii dumitalei protejați. Venim și noi curând. Ei, hey, Merv! Mărf! Nu mă auzi? Mărf! Condu-te rog pe Maria. Bunul gentilom își trase pălăria pe ochi și, întorcându-se pe jumătate, oferi brațul Mariei. Mörf se ferise cu atâta dibăcie să-și arate simțămintele, încât nici Rudolf, nici doamna George nu-i putură vedea emoția de pe chipul său. Luând brațul fetei, se îndreptă grăbit către clădirile fermei, umbla de repede încât pentru a-i ține pasul, Maria fu nevoită să alerge, cum alerga în copilărie după cucuvae. Ei bine, doamnă George, ce părere ai despre Maria? Domnule Rudolf, v-am spus-o. Cum a intrat în camera mea, văzând crucifixul alergat spre el și a îngenunchiat. Mi-e peste putin să redau cât era de firesc și de adânc cuvios acest imbold. Am înțeles pe loc că sufletul ei era neîntinat. Și apoi, domnule Rudolf, mărturia recunoștinței față de dumneavoastră nu are nimic exagerat, nimic prefăcut. E cu atât mai sinceră. Încă un amănunt care va vă dovedi cât de puternic este întrânsa instinctul religios. I-am spus, ai fost desigur foarte mirată, foarte fericită când domnul Rudolf ți-a spus că de acum înainte vei rămâne aici. Cât trebuie să te fi impresionat?" Oh, da," mi-a răspuns, Când domnul Rudolf mi-a dat aceasta veste, nu știu ce s-a petrecut deodată în mine. Am încercat un fel de fericire pioasă, de sfânt respect, ca ori de câte ori intram într-o biserică. Atunci când puteam să intru," adăugă ea, Pentru că știi doamnă, n-am lăsat-o să termine." Văzându-i fața prinsă de rușine, știu, copila mea, și să voi spune totdeauna copila mea, dacă vei vrea, ah, știu că ai suferit destul, dar Dumnezeu binecuvintează pe cei ce-L iubesc și pe cei care se tem de El, de cei care au fost nenorociți și pe cei care se căiesc. Lasă, doamnă, George. sunt de două ori mulțumit de ceea ce am făcut. Pe această biată, fată, o vei îndrăgi. Nu vei avea decât să semeni, ca să culegi. Ai ghicit bine. Pornirile ei sunt excelente. Ceea ce de asemenea m-a mișcat domnule Rudolf este că nu și-a îngăduit cea mai neînsemnată întrebare despre dumneavoastră, deși curiozitatea ei trebuia să fi fost de-a binele. Surprinsă de această reținere plină de măsură, am vrut să știu dacă se gândea la asta. Mi-am spus, trebuie să fii foarte curioasă să știi cine este tainicul dumii tale, ocrotitor. Știu, mi-a răspuns ea cu o nevinovăție plină de farmec. Se numește binefăcătorul meu." Așadar o vei iubi, femeie minunată. Tovărăși ei îți va fi plăcută. Ea va umple cel puțin inima." Da, mă voi ocupa de dânsa cum aș fi ocupat de el." Haide, haide, doamnă Jorge." Nu pierde încă nădejde. Dacă cercetările noastre au fost zadarnice până acum, poate că într-o bună zi. Bietul meu fiu ar avea acum 20 de ani. Spuneți că are această vârstă. Dumnezeu să vă audă și să vă împlinească gândurile, domnule Rudolf. Mi le va împlini. Am această nădejde. Ieri mă dusesem să caut, dar în zadar, pe oarecare supra supranumit braț roșu, care ar fi putut, cum mi se spusese, să-mi dea eventual niște vești despre fiul dumitale. Coborând dinspre locuința lui, am dat în urma unei încăierări de această biată nefericită copilă. Păcat, dar cu atât mai bine, cel puțin bunele dumneavoastră intenții față de mine v-au pus pe urme unei, unei alte nefericiri, domnule Rudolf. De altfel, de mult voiam să cunosc mediul acestor mizerabile pături. Fiind sigur că voi mai găsi și acolo câteva suflete pe care să le răpesc bătrânului satan, care îmi face plăcere să-i pun adesea bețe în roate, și căruia îi fur câteodată cele mai bune capturi ale lui. Nu mai e nicio veste de la Roșford. Niciuna. Cu atât mai bine. Probabil că monstrul acela și-a găsit moartea în straturile de namol, încercând să evadeze. Semnamentele lor sunt destul de răspândite. E un scelerat de temut, așa că se întreprinde tot ce e cu putință ca individul să fie descoperit. Și cum a ieșit din temniță de aproape șase luni? Rudolf se opri o clipă când fusă să acest cuvânt îngrozitor. Din ochnă? O puteți, o puteți spune? Din ochnă? Tatăl copiului meu, ah, dacă acest nenorocit copil mai trăiește, dacă nu și-a schimbat numele cum am făcut eu, ce rușine, ce rușine! Și asta încă nu-i nimic. Tatălui poate că și-a împlinit cumplita făgăduială. Ah, domnule Rudolf, iertați-mă, dar în pofida binefacerilor dumneavoastră sunt încă foarte nenorocit. Biată femei, hai, liniștește te Câteodată mă cuprinde o groază fără seamă. îmi închipui că soțul meu a scăpat teafăr de la Roșfor ca să mă caute spre a mă ucide, așa cum poate l-a ucis și pe, pe copilul nostru, pentru că la urma urmei ce a făcut cu el? Această taină constituie bezna minții mele. Cu ce scop acest mizerabil a luat copilul vostru cu el când acum 15 ani, după cum ai spus, a încercat să fugă în străinătate un copil la vârsta lui? Nu putea decât să-i stânjenească fuga. Vai, domnule Rudor. când soțul meu arestat la frontieră, a fost dus la Paris și a aruncat în închisoare, în care mi s-a îngăduit să pătrund, nu mi-a spus oare aceste cuvinte. Ți-am răpit copilul pentru că-l iubești și pentru că e un mijloc de a te constrânge să-mi trimiți banii de care se va folosi sau nu se va folosi. Asta mă privește. Că va trăi sau nu, n-are importanță. Dar dacă va trăi, va fi în mâini bune. Vei suferi rușinea fiului, cum ai suferit topea tatălui. Vai, vai, vai, vai. După o lună, soțul meu era osândit pe viață. De atunci, toate străduințele, rugămințele care umpleau scrisorile mele, totul a fost adarnic. Nu am putut afla nimic de soartă acestui copil. Ah, domnule Rudolf! Unde e acum copilul meu? Aceste cumplite vorbe îmi revin mereu în minte. Vei suferi rușinea fiului tău cum ai suferit-o pe -a tatălui. Dar ar fi o cruzime de neînțeles. De ce să-ți coloșească, să corupă pe acest copil? De ce? Mai ales să-l răpească. V-am spus-o, domnule Rudolf, ca să mă constrângă să-i trimet bani. Cu toate că mă ruinoase." Îmi mai rămăsese ultimele resurse care se irosiseră și ele în felul acesta. Cu toată nenorocirea lui, nu puteam crede că n-ar întrebuința cel puțin o parte din acești bani pentru creșterea acestui nenorocit copil. Dar fiul Dumitale nu avea niciun semn, niciun indiciu care să să fie ajutat la identificarea lui, niciun altul decât acela de care v-a mai vorbit, domnule Rudolf. Un mic duh sfânt sculptat în lapis la zuli, legat de gâtul lui cu un lănțișor de argint. Această reclibă, binecuvântată de sfântul părinte, o aveam încă de la mama mea. Ea o purtase de când era mică și închinase o profundă venerație. Și eu o purtasem, apoi o pusesem la gâtul copilului meu. Vai, vai! Acest talisman și-a pierdut puterea. Cine poate ști, doamnă dragă, Dumnezeu a tot puternic?" Nu providența m-a îndreptat oare în calea dumneavoastră, domnule Rudolf?" Prea târziu, doamnă George, prea târziu. Ți-aș fi cruțat poate mulți ani de suferință." Ah, domnule Rudolf, dar nu mi copleșitoare cu atâta bunătate." Cu ce? Am cumpărat această fermă? Cât timp erai bogat o făceai din plăcere?" Te-ai priceput să-i pui în valoare bunurile și consimțin să-mi slujești ca administratoare. Mulțumită grijii și muncii dumitale pricepute, această fermă produce. Ce produce, domnul Rudul? Nu plătesc eu oare arenda bunului nostru abate la port și această sumă din ordinul dumneavoastră nu este împărțită de el la săraci? Ei bine, și asta nu-i un venit excelent. Sper că l-ai prevenit pe scumpul nostru abate de sosirea mea, nu-i așa? Țin să recomand pe protejata mea. A primit scrisoarea ce am trimis-o? Domnul Murph i-a adus-o de dimineață. Cum a sosit? În scrisoarea aceea relatam, în puține cuvinte, bunului nostru preot, povestea bietei copile. Nu eram sigur că voi putea veni astăzi. În acest caz, Murph mi-ar fi adus-o el pe Maria. Un argat al fermei întrerupse această convorbire care avea loc în grădină.